Люди – це носії масок, а не облич. І незалежно, хто вони, де вони і з ким. Маску можна зірвати, як присохлий до свіжої рани бинт, силою болі або силою смерті. За інших умов, люди масок не зривають. Вони їх нашаровують одна на одну – а згодом під ними ж прибраними масками задихаються. А кохання – лише найвидатніша прижиттєва маска людини. Але за всякими щоденними клопотами її можна просто прогавити. 19 грудня 2001 року Сьогодні зрозуміло, що ти мене допалюєш мов останню цигарку, вдихаючи кінцеву затяжку з особливим смаком і несолодою. Так, ти вкладаєш у неї дещицю пристрасті, але більше таки самовдоволеної садиської радості, бо остання затяжка за тобою – і викинутий бичок, розтоптаний не будь-ким, а тобою. І в цьому твоя вищість, і твоя перевага над усіма, хто затягався цигаркою до тебе. Якщо ти мене розтираєш, як недопалок, то ти мій гробар? Чому ж тоді я так радію? гробареві. Може, мені краще було би писати верлібри, а не вести щоденник. Пізно, голубко. Пізно. Все пізно. Серед ночі. Так що я не права, коли думала про тебе, як про садиста. Ти Невиправний пацифіст Коли б ти був Садистом Ти звільнив би мене Навіки Одним зашморгом, Одним пострілом Чи одним грамом отрути В обідню пору Поїзд У двадцятій Квилило сьогодні Радіо Ага не те, що о двадцятій, і о двадцять четвертій уже відійшов. Не відлітай, волав телевізор. Усі мадам поїхали, відлетіли, поповзли, а ти стоїш, як світова вдова, не вдова, наречена, не наречена, а просто жінка-сирота. Чи жінка-смертниця на роздоріжжі минулої молодості і затяжної зрілості? І чекаєш. Чекаєш, дурепо. Ну і чекає на здоров'я. Катафалку хіба що. Хоча для більшої функціональності тобі варто було б обтягнутися поясом шахіда її домстити, бодай би, за одну невинно-убієнну душу. Користі було б більше. Субота. Допікає сонце. Дивно. Сьогодні поштою прийшла листівочка, в якій чорним по білому було написано «Дай Боже мені мудрості сприйняти те, чого змінити не можна. Дай Боже мені сили змінити те, що можна змінити. Дай Боже мені розуміння, щоб відрізнити перше від другого. Невже все так безнадійно, що я й справді вже не спроможна відрізнити ані перше від другого, ані друге, від останнього. 18 серпня 2000 треба перевести подих, віддихатися, набрати в легені повітря і згадати, як у черговий раз внутрішньої кризи я пустилася в блуд. У блуд?